Dacă două mâini bele nu te ține ori meu, te-ai în clip pe și vin cu drac la stele, ai vedea că ai scris pe Dumnezeu. Dacă două mâini său voare nu te-ai ține sâlt meu, ai șoptice mește voare, scoate păsări cântătoare și te spune orice floare, Dumnezeu. Și ce struguri sunt în